Petre Ispirescu, balaurul cel cu șapte capete A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată într-o țară un balaur mare, nevoie mare. El avea șapte capete, trăia într-o groapă și se hrănea numai cu oameni. Când ieșea el la mâncare, toată lumea fugea, se închidea în case, și sta ascunsă până ce își foamea cu vreun drumeț pe care îl trăgea ața la moarte. Toți oamenii locului se tânguiau de răutatea și de frica balaurului. Rugăciuni și câte în lună și în soare se făcuseră ca să scape Dumnezeu pe biata omenire de acest nesățios balaur. Dar în deșert, fel de fel de fermecători fuseră aduși. Însă rămaseră rușinați cu vrajele lor cu tot. În cele din urmă, dacă văzu împăratul că toate sunt în deșert, Hotărâ ca să dea pe fica lui de soție și jumătate de împărăția sa, acelui voinic, care va scăpa țara de această urgie Și dete de știre la toată lumea hotărârea sa. Iară după ce se duse vestea în țară, Mai mulți voinici se vorbiră să meargă împreună la pândă Și să mântuiască țara de un așa balaur înfricoșat Se înțeleseră între și Ca să facă un foc la marginea cetății Care era mai apropiată De locul unde trăia balaurul Și în care cetate Era și scaunul împărăției Și acolo să stea să privegheze Pe rând câte unul, unul Pe când ceilalți Să se odihnească Și ca nu cumva Cela ce ar fi de pândă să doarmă Și să vie balaurul să-i mănânce de-a gata Făcură legătură ca acela care va lăsa să se stingă focul să fie omorât, drept pedapsă, dacă va dormi când ar trebui să fie deștept. Cu acești voinici se întovără și, și un om verde, pui de român, știți, cu alea, care auzise de făgăduința împăratului și venise să-și cerce și el norocul. Porniră, deci, cu toții. Își aleseră un loc aproape de groapă și se puseră la pândă. Pândire o zi, pândire două. Pândiră mai multe zile și nu se întâmplă nimic. Iar când fu una din zile, cam după asfințitul soarelui, pe când era de rând viteazul nostru să plândească, ieși balaurul din groapă și se îndreptă către voinicii care dormeau pe lângă foc. Viteazului care privegea îi se făcuse inima cât un umpurice, dar îmbărbătându-se, se repezi și unde se aruncă măre asupra balaurului cu sabia goala în mână. Și se luptă cu dânsul, până-i veni bine și hârști îi tăie un cap, hârști și mai tăie unul, și așa câte unul, câte unul, până îi tăie șase capete. Balaurul se zvârcolea de durere și plesnea din coadă de teluau fior de spaimă. Vitazul nostru însă se lupta de moarte și obosise, iar să săi dormeau duși. Dacă văzu el că tovarășii săi nu se deșteaptă, își puse toate puterile, se mai aruncă odată asupra grozavului balaur și îi tăie și capul cei mai rămase. Atunci un sânge negru lăsă din ea fiara spurcată și curse, curse, până ce se stinse și foc și tot. Acum ce să facă viteazul nostru ca să nu găsească focul stins când s-or deștepta tovarășii lui, căci legătura lor? Era ca să omoare pe acela care va lăsa să se stingă focul Se apucă mai întâi și scoase limbile din capetele balaurului Le băgă în sân și iute, cum putu Se sui într-un copac înalt și se uită în toate părțile Că de va vedea undeva vreo zare de lumină Să se ducă și să ceară nițel foc Ca să atâțe și el pe al lor ce se stinsese Cât într-o parte și într și nu văzut nicăieri lumină se mai uită odată cu mare băgare de seamă și zări într o depărtare nespusă, o scânteie ce abia licărea. Atunci se dete jos și porni acolo Se duse, se duse, până ce dete de o pădure, în care întâlni pe murgilă și pe care îl opri pe loc, ca să mai întârzie noaptea. Merse după aceea mai departe și dete peste miază noapte și trebuie să o lege și pe dânsa, ca să nu dea peste murgilă. Ce să facă? Cum să dragă ca să-i O rugă să-i ajute a lua un copac în spinare, care, zicea el, îl tăiase de la rădăcină. O învăță el să se puie cu spatele să împingă, pe când el tot cu spatele la copaci, de cealaltă parte, va trage cu mâinile, ca să-i pice în spinare și să-l ia să se ducă la treaba lui. Miază noapte, de milă și de rugăciunea cei făcu, se puse cu spatele la copaciul ce îl arătă viteazul și pe când împingea, el o legă de copaci copză și porni înainte că n-avea vreme de pierdut. Nu făcu multă cale și întâlni pe Zorilă, dar lui Zorilă nu-i prea-i da meșii asta mult la vorbă, căci, zicea el, se duce după miază noapte, pe care o în goană Făcu ce făcu, și îl puse și pe dânsul la bună rânduială, ca și pe ceilalți doi, dar cu mai mare bătaie de cap. Apoi plecă înainte și se duse până ce ajunse la o peșteră mare, în care zărise focul. Aici, dete peste alte nevoi. În peșteră acolo trăiau niște oameni uriași, care aveau numai câte un ochi în frunte. Ceru foc de la dânsii, dar ei, în loc de foc, Puse rămâna pe dânsul și îl legară. După aceea, așezară și un cazan pe foc cu apă și se găteau să-l fiarbă ca să-l mănânce. Dar tocmai când era să-l arunce în căldare, un zgomot se auzi nu departe de peștera aceea. Toți ieșiră și lăsară pe un bătrân lor ca să facă asta treabă. Cum se văzu viteazul nostru singur numai cu un chiașul, îi puse gând rău. Un chiașul, îl dezlegă ca să-l bagi în cazan. Dar voinicul îndată puse mâna pe un tăciune și l-a zvârlit drept în ochiul bătrânului. Îl orbi și apoi, fără să-i dea gaza, zice nici cârc, îi puse o piedică și-i făcu vânt în cazan. Luă focul după care venise, o apucă la sănătoasa și scăpă cu față curată. Ajungând la zorilă, îi dete drumul. După aceea, o tulii la fugă și fugi până ce ajunse la miază noapte. O dezlegă și pe dânsa și apoi se duse și la murgilă pe care îl trimise să-și de treabă. Când ajunse la și săi, ei tot mai dormeau. Nu începu să vezi încă a se arăta albul zilei. Atât de lungă fu noaptea, fiindcă voinicul îi oprise cursul și așa a avut timp destul să colinde după focul care îi trebuia. N-apucă să focul bine și tovarășii săi, deșteptându-se, ziseră. Dar lungă noapte asta, mai vere! Lungă da, vericule! Răspunse viteazul și se umfla din foale ca să aprinză focul. Ei se sculară, apoi începură a se întinde și a căsca. Dară se tremurare când văzură namila de lighioană dângă dânsii și un lac de sânge cât pe colo. Zghiră ochii și cu mare mirare, băgară de seamă că capetele balaurului lipsesc. Iar viteazul nu le spuse nimic din cele ce pățise. De teamă să nu intre ură între dânsii, și să întoarseră cu toții în oraș. Când ajunseră în cetate, toată lumea se veselea cu mic cu mare, de uciderea balaurului. Da laudă sfântului că trecuse noaptea aia lungă, mai ajunseră odată iară la ziua, și ridica până în altul cerului pe Mântuitorul lor. Viteazul nostru, care văzuse și el lipsa capetelor, nu se frământa deloc cu firea, fiindcă se știa curat la inimă și porni către curtea împărătească, ca să vază ce s-o alege cu capetele fără limbi, căci el înțelesese că aici trebuie să se joace vreo drăcie. Pasămite bucătarul împăratului, un țigan negru și buzat, se dusese de-a să vază ce mai a la bala pe la flăcăii ce stau la pândă. Și dacă dete peste și dormind și peste dihania spurcată fără răsuflare, el se aruncă cu satârul de la bucătărie și tăie capetele. Apoi merse la împăratul cu capetele și îi le arătă, fălindu-se că el a făcut izbânda. Iar împăratul, dacă văzu că se înfățișează bucătarul curții cu izbândă, Făcu o masă mare ca să-l logodească cu fiesa. Și pusese în gând să facă o nuntă unde să cheme pe toți împărații. Țiganul arăta la toată lumea hainele sale pe care le umpluse de sânge, ca să fie crezut. Când ajunse vitezul nostru la Palat, împăratul cu voie bună și da la masă. Iar cioropina sta în capul mesei pe șapte perne. Cum ajunse la împărat? Îi zise voinicul. Preanălțat, împărate, am auzit că oare cine s-ar fi lăudat către măria ta, că el ar fi ucis pe balaur. Nu-i adevărat, măria ta, eu sunt acela care l-a omorât. Minți, mojicule! Strigă țiganul îngânfat și poruncea slujitorilor să-l dea afară. Împăratul, care nu prea credea să fi făcut țiganul astă voinicie, zise. Cu ce poți dovedi zisele tale, voinicule? Zisele mele, răspunse viteazul, se pot dovedi prea bine. Porunciți numai ca mai întâi să se caute dacă capetele balaurului, care stau cu la iveală, au și limbile lor. Să caute, să caute, zise bahnița. El însă o cam băgase pe mânică, dar se prefăcea că nu-i pasă. Atunci căutară. Și la nici unul din capete nu găsiră limbă, iar în înmărmuriră, căci nu știau ce va să zică asta. Țiganul, care o sfeclise de tot și care se căia de ce n-a căutat capetele în gură mai înainte, dar le aduce împăratului, strigă. Dați-l afară, că e un zmintit și nu știe ce vorbește." Împăratul însă zise. Tu, voinicule, va să zică ne dai să înțelegem că acela a omorât pe balaur?" Care va arăta limbile? Fugi de acolo, împărate, zise țiganul, care tremura ca varga și se îngălbenise ca ceara. Nu vezi că calicul ăsta e un deșuchiat? Care a venit aici să ne amăgească? Cine amăgește, răspunse voinicul liniștit, să-și ia pedapsa. El începu apoi a scoate limbile din sân și a le arăta la toată adunarea. Și de câte ori arăta o limbă. De atâtea ori cădea și câte o pernă de subțigan, până ce, în cele din urmă, căzu și el de pe scaun, atât de tare se speria dihania. După aceea, voinicul nostru spuse toate câte a pățit și cum a făcut de a ținut noaptea atât de mult timp. Noi trebuie împăratului să se gândească mult și să vază că voinicul care vorbea avea dreptate și cum era de supărat pe țigan, pentru mișelia și minciuna lui cea nerușinată, Poruncii, și numai decât se aduseră Doi caine învățați și doi saci de nuci. Legă pe țigan de coadele cailor și sacii de nuci Și le dete drumul. Ei o luară la fugă prin smârcuri Și unde cădea nuca, cădea și bucățica, Până ce s-a prăpădit și țigan și tot. În urmă, pregătindu-se lucrurile, După câteva zile, se făcu nuntă mare și luă românașul nostru pe fata împăratului de soție și ținu veselie mare cine mai pomenită mai multe săptămâni, puindu-l și în scaunul împărăției. Iar fata lăcrămă și mulțumirii lui Dumnezeu ca scăpat-o de sluțenia pământului, de harapina spurcată. Eram și eu pe acolo și dădeam ajutor la nuntă, unde căram apă cu ciurul, iar la sfârșitul nunței Aduseră un coș de prune uscate să arunce în aleguri căscate. Iar eu, încă lecai pe oșa și vă povesti dumneavoastră povestea așa? Sfârșit!